Wa manih teda bi hedih i wastena bi sunatih i la ja umidin. Të ndërruar shikuhës, Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Je i përsëri në emisionën tonë, Qytetrimi Vlerar. Në emisionët që kaluan, unë munduam që bashkarisht të flasim pak rrëth asaj e cila është e rëndësishme për Qytetrimin Islam. Filluam dhe biseduam për shtydat e Qytetrimit Islam duke e përmendë fillimisht besimin pastaj diturin dhe shtyllat tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e qytetërimit islam. Sot me lejen e Allahut subhanehu ve teala do të vazhdojmë bisedën tonë lidhur me këto vlera që konsiderohen vlera bosht, vlera që janë shtyll apo shtylla të qytetërimit islam. Duke i përmendë këtu më shumë vlera që kanë element shoqëror. Do më të flasim për vlerat dacit përpors ndikimit e tyre që e kanë në jetën e individit ata kanë edhe efektin e tyre shoqëror prandaj të flasim për ato vlera që ne i kategorizojuam si vlera shoqërore që janë të rëndësishme për ndërtimin e, is e qytetërimit islam ky qytetërim me të cilin kënaqemi dhe të cilin alhamdulillah Allahu na e mundsoi që të participojmë në ndërtimin e tij sot të flasim për mesatarin Mesataria është një kërkes fetarë, dhe më thonë është diçka që feja e kërkonë për neve. është rruga e mesme e në të cilën nuk ka vend për ekstremizmin, gjithashtu nuk ka vend edhe për shpërfidhën. është rruga e mesme e cila konsiderot qëndrimi i drejtë, qëndrimi i zgjedhur, lidhur me atë që ka të bëj me jetën njëriut, gjithashtu dhe me jetën e bashkësisë së muslimanë. Prandaj mesataria është diçka me të cilën Allahu subhanahu wa taala e, e ka përshkruar besimtarët e parë. E ka përshkruar umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem. Duke thanë wa kethalik ke ja'alnakum ummatan wasata. Në këtë manierë, do të thotë se Allahu subhanahu wa taala ne ju bëm juve një popull mesatar, li të kunuu shuhada ale nase, që të jeni dëshmitar për njerëzit që ku qenë rasuli aleikum shahida dersa për yudet dëshmoni i dërguari i ja Allahu në ditën e gjykimit kur popujt nuk do të kenë dëshmitar tjetër përveç ummetit popullit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ne si musliman do të dëshmojmë për pejgamberët që janë dërguar e që nuk kanë pas njerëz që kanë besuar në ato pejgamber gjithashtu për neve do të dëshmon pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem prandaj veçuria e këtij ummetit është mesataria, e kanë zjedhë rrugën e mesme, rrugë e cile është mes skaj shmëris dhe mes shpërfilis. Oshtë rrugë e cila i ka vendosë kufit e qarta, lidur me gjitha sfera të jetës njerëzore, në veçantime ato që kanë të bëjnë me adhurimin, me ibadetin, me besimin, gjithashtu edhe me qasjen nda jetës materiale në këtë botë. Sepse sot, jeta në këtë botë është tepër sfiduese. Njerëzit sfidohen nga bukuritë e kësaj bote, nga stolit që janë në shkaj, do të thonë në mënyrë të skajshme, yoshësia jo e punëriun edhe mundohen që të shfrytzohen nga shejtani që ta largojë njeriu nga rruga e drejtë. Prandaj, qendrimi mesatar është ai i cili kërkohet prej besimtar. Prandaj, duke komentuar këtë ajet ku flet Allahu subhanahu wa taala për këtë ummet, thot një komentues i Kuranit, Ibn Jerrir et-Taberiu, thot Allahu subhanahu wa taala i ka përshkruar muslimanin se ata janë populli i mesëm, sepse e kanë zgjedhur rrugën e mesme, mes skajshmërisë dhe mes shpërfilljes. Domethënë nuk janë sikur krishterët, të cilët e tepruan në çështjen uh, e adhurimit, e ka për qëllim në çështjen e uh, murgjizmit mërgjerizmit në jetën e tyre, duke e zgjedh jetën, duke i pri, privuarve dhe të nga disa bukuri, e, disa gjitha që i ka liu Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu edhe nuk e ndjekën rrugën e hebrejnjme të cilet ishin shpërfides ndaj pejgamberve dhe ndaj urdrave të Allahu subhanahu wa ta'ala, pra ndaj Këta nuk e të projnë në lavdrimin e pegambejës Allahu Aleyhu Veserem, ashtu si që të pruan kryshterët në lavdrimin e Isajet Aleyh Sram dhe e shpallër atë apo ingritën atë në pozitë të hynis, gjithashtu edhe nuk e të pruan në braktisje në bukurive të kësaj dunja e sa që dominojt e kata privimi nga gjitha që i ka leju Allahu Subhanehu Vetala, gjithashtu dhe në anën tjetër, nuk jonë në rrugën. Anjëra zë të janë shpërfillës ndaj kufijve që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Se këto kufije i ka vendosur dhe ndalesa që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, qëllimi i tyre është që njerëzit të respektojnë të jetojnë në e, pajtim me këto rregulla që i ka vendosur Allahu xheshanu, duke u larguar prej gjërave që i ka ndaluar Allahu dhe duke i vepruar ato gjëra që i ka urdhëruar. Allahu do t'i dërguar jetëti, prandaj kjo është përshkrimi i jumeit të Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem. Është Një rrugë e mesme, mes ekstremizmit, të i kalimit, të kërkesave, të ato që nuk e kërkon allohë prej neve, nuk ka nevoj që në ne ta obligojme të vetën ma të gjira, gjithashtu në të njetën an, oshtë një rrugë e cida ndalet të kufit edhe të urdhën të allohë gje e shanuhu dhe i respektona ta, ashtu si duhet sepse kjo është rrugë e shpatimit në këtë bot dhe në botën tjetër. Përndaj, kjo fej është fej e cida urdhën me q në zot çështje prandallahu subhanahu wa taala rruga e drejt e ka quajtur tariqul mustaqim sepse as rruga mësmë masq dy skajshmërive prandallahu ne kur ka thotu an hadha sirati mustaqiman fattabiuhu kjo rruga qe as rruga allah subhanahu wa taala as rruga e drejt edhe na urdhnon qe ne ta ndjekim kete rrug falla tat wala tatbiu as subul dhe mos i ndiqni rrugica qe ne ana djath apo ana maj Fëteferra ka bikum ansëbili, ashtu që duke ndjekat të rrugit se ju do të largohëni nga rruga e drejt, dhalikum vësakum bihila allekum, të të kun, kjo është urdri porosia Allahu subhanahu wa ta'ala, me të cilen jeni të porositur, porositur që të jeni për njerësve që janë të devoqëm. Përnda, kjo është rrugë e cila e qonë njeri ju në drejtë synimit. Synimi i besimtarit në këtë jetë, është që të jetonë, Sa ka mundsi me mundësitë e vet edhe me angazhimin e tij duke zbatuar urdhat e Allahut xh xanhu. Dhe pastaj synimi i tij në botën tjetër është ta mersh problemin Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kush e ndjej këtë rrugë të mesme, mes gjërave që i përmendëm, mes ekstremave që i përmendëm, ai do ta fiton problemin Allahu subhanahu wa taala, atë do të arrijë inceriminati në këtë botë dhe synimin e tij në botën tjetër. Prandaj Allahu në Kur'an thotë Fëmme lëdhina amanu billahi wa atasamu bihi, fëse ju dëkhiluhum fi rahmetin minhu wa fadl. Ata që kanë besuar në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe janë ka për fordë për mësime dhe urdhët të Allahu Gjereshanu, dhe më thënë nuk kanë qenë aspekt të luhat shëmë, në zbatimi në urdhëm e të Allahu Gjereshanu, ata Allahu dhëti fut në machinën e tij, do t'i vendos në makinën e tij dhe do t'i jap nga mirësitë e tij Allahu subhanahu wa taala dhe këta njerëz Allahu do t'i udhzon në rrugën e drejtë. Prandaj këta njerëz që e kanë merituar këtë shpëtim të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej mesataris në Islam, është se Islami e urdhëron njeriu apo kërkon prej tij që të zbatojn obligimet që i kanë dhe Allahu subhanahu wa taala duke mos të ikalu kufirin. Po nuk ka nevojë që në Islam dikush ta ngarkon vetveten për te mundësive të, të veta. Nuk ka nevojë, por nuk është e preferuar, apo nuk është çësia islame që dikush vetveten ta largon nga gjithçka që ja ka leju Allahu subhanehu ve teala, dukë dash që ta shton adhurimin te Allahu subhanehu ve teala, dukë dash që ta shton përkushtimin te Allahu subhanehu ve teala. Prandaj është i njohur hadithi që transmeton Humeidi ibn Abi Humeidet Tawil ku flet për një disa Shok të pejgamberisë Allahu aleyhu a sem, që ka qenë trejnë e numër, kanë ardhë dhe kanë pëjitur për adhurimin e pejgamberisë Allahu aleyhu a sem. Dhe kur u është përshkruar adhurimi i pejgamberisë Allahu aleyhu a sem, ata e kanë konsideruar si një gjë e vogër, dhe në të të në të një qëka e pakë, nuk kanë po të një qëkëka që është veçantë. Për ndajshë gjdo kush përtyre ka vendosë, se dhe të angarkon vetë vetën me një adhur Mënia dorë më siglash veçantë. Prandaj Njeri ka vendose do të agjiron tërë kohën dhe asnjëherë nuk do të ha ushqim. Tjetri ka thënë se unë do të falim tërë kohën, nuk do ta ndërprej namaz, dhe së treti ka thonë, unë nuk do të marr toën, do të dom thonë do, do, do, do ta privoj vetën, nga mirësia e kësaj donjë sikur se është martesa. Prandaj kur e ka dëgjuar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, unë më mirë se ju të gjithë e njoh Allahun subhanahu wa taala, dhe unë jam më i devotshëm se ju. Megjithatë unë e të të falem edhe flej. A gjeroj edhe ha ushqim, gjithashtu edhe martohem. Përndaj, këto, kjo është sunetim, kjo është radita ime, kjo është rruga ime, fe men rëgj be anë sunet i felej, se minni e kush, me ndonë se ka u zimë të mirë, dhe më thonë, ja këthen shpinen, apo e brakti sunetin tim, a e nuk është prej meje. Përndaj, kjo është porosia, që e pejgamberisë Allahu A.S. për besint obligimet me gjëra që nuk kanë nevojë apo me se nuk na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Mjafton që ne të krijojmë obligimet që janë obligime të drejtë për së drejta për neve. Domethën obligime individuale, gjithashtu nuk ka asgjë të keqe që ta shtojmë adhurimin duke i vepruar adhurimet na vullnetarë, domethën na file, por nuk ka nevojë që vetveten ta ngarkojmë për këto mundësive. Don, prandaj edhe është i njohur hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh në gjaminë e ti, sëllallahu aleyhi wa sëllam, e sheh një litarit cidhi ka qeni lidhur për dy shtylla, edhe pyth, i kujt është kjoj litar, edhe i thoj, no i dërguar i allahut, kjo është i një grua se që e që e që e të hamë në bintu gjehsh, e cida falet, edhe kër lodhët në bështetet të këllitari që e ka lidh për dy shtylla, atere kër e dëgjej këtë i dërguar i allahut, së Letër falët, aq sa ka mundsi, e atëra kur të lodhat, atëra të falat e ulur. Islami është fe, e cila të jep opsion që ti ta vazhdosh adhurimin ton. Nuk ka nevojë të mbi ngarkosh vetveten me një mundim fizik kur ke rrugë dalje tjetër. Gjithashtu, prej mesatarisë që e ka kjo fe, Islami, është fakti se në Islam bashkohen ajo që çuhet interesi i kësaj dhunja dhe interesi i botës së tjete. Domethën islami e ka vendosur një rregull në të cilin njeriu ka mundësi të angazhohet me veprën e tij që ta fiton shpilibin e Allahut në xhet, gjithashtu në të njëjtën kohë ka mundësi edhe të kënaqet me mirësitë e kësaj dhunja. Prandaj në islam çdo kujt i jepet e drejtat e tij. Domethën islami për neve kërkon që ne të angazhohemi, mos ta harojmë isëm tonë në këtë botë. Mos ta haro, harojmë A të që Allahu në e kalejuar në këtë bot, mos të privojnë vetë vetën, mos të janë dalojnë vetës, a të që Allahu në e kalejuar, sepse kjo nuk është rrugë. E drejt, Allahu subhanehu e tala, ta si që vjen në një ajetot, të gjifi me atak, Allahu darë lë akhirat. Në atë që të ka dhonë Allahu gjeshanu, mundohu që të gjeshë rrugën, rrugën, për me artë të këshpërblimi Allahut në akhirat, dhe mundhën përdore dunjan, si një mjet me të Akiretin, dhe më thënë, atë që Allahu të ka premtuar në akiret, uala ten sa nësibë, ten sa nësibë, kemi në dunja edhe mose haro. Atë që Allahu të ka caktuar prej hiseve të kësaj dunjojë. Njeri ju nuk du të aprivon vetë vetën. Njeri ju nuk du që vetë, vetë vetën të mbingarkon me qështjen e asketizmi të zuhdit kër Allahu i ka dhënë mundësi. Por duhet që të kufizot më ata që është lejuar. Më ata që Allahu Gjereshanu huja ka, leju, jo të, te i kalon kufitin. Ësht fakt se pasuria është provë. Pasuria shpeshherë ka qenë shkak që disa njerëz të tejkalojnë kufitin, por megjithatë Allahu subhanahu wa taala nuk të ka ndaluar që të kënaqesh me të kënaqesh me mirësitë të kësaj dhunja që Allahu i xheshanti ka dhënë. Prandaj mos e haro, hise dhunjasë Allahu të ka dhaktuar wa ahsin kama ahsana allahu ilayk that ragohu bamiras ashtu siç është treguar apo siç ka vepruar allah me ti wala tabghil fasaada fil ard edhe mos kërko me anë të pasurisë që të bësh rregullim dhe rëmoj rëmoj në këtë bot inna allah la yuhibul mufsidin allah nuk i don atë që shkatrën që prishin që shkaktojnë rëmoj prandaj thot ibn xheri duke komentuar këtë ajet thot allahu xheshanu nianfton apo fletpën Ata që ja tha populli i Musa i Talisam dhe Izraelitet, Karunit, i të cjeti tha mos e lejo, që pasuria jote të jetë shkak që ti të bëshë regullime në tokë. Por shrydzojë këte pasuri që Allahu të ka dhonë si një mjetë për të ndihmuar dhe vetën tënde, në rugëtimin tënd drejt Allahut subhanahu wa taala në rugëtimin tënd drejt kërësisë së Allahut dhe shpresave që i ka në botën tjetër dhe thotë mos e harro hisën tënde në këtë botë do të thonë Mos mendose, gjdo gjë që është pasturje jote, ajo është dedikuar për dikot tjetër. Për kundra zi, edhe ty ke hisë shumë të madhe për, për, për ty, për familjen tënde, për ata njështë pacientë të, ty kujdesesh, prandaj, mos e haro, prandaj, thot Hasan Basriu duke e komentu, mos e haro hisën tënde të kësaj dunjohet, thot, atë që Allahu të ka lejuar, sepse në atë që Allahu të ka lejuar, me të vërtet, kje pasturitë të mjaftuashme dhe kënjasi të mjaftuashme. Shpesh e njerëzit mendojnë se, knatësia është për të jasaj që Allahu e ka lejuar. Realiteti është se, knatësia, pasuria, jetë e kënçme dhe mirë, jetë pa probleme dhe pas trese, është mrenda kufive që i ka vendosë Allahu subhanahu, subhanahu et alë. Zdo të i kalimi këtëre kufive, është vetëm nga trese. Zdo të i kalimi këtëre gjërave, të kënjeri ju e shton problemet, e pakon nështë rehatinë Rah dha çetësinë shpirtërore dhe të kaj shtohat si stan brenga dhe largimi nga Allahu subhanehu ve teala. Prandaj Allahu xheshanu nuk kërkon prej ne për mesatarisë islame nuk është që ne plotësisht të distancohemi nga dunyaja dhe të harrojmë, mirësi të ti harrojmë mirësitë e saj, por përkundazi pasuria e dunjës është mjet shumë efikas dhe shumë i dobishëm për me i përfituar shpënimet e dhëta nga Allahu subhanehu ve teala, por duhet që të ndalemi te kufit që i ka vendosur Allahu subhanehu ve teala. Kjo është ai kufiri i poshtëm ku ne nuk lejojmë që dënjaja dhe pasuria dhe stolit e kësaj dhunjas të na largojnë nga rruga e drejtë, edhe të na tërheqin poshtë asaj drejt asaj që Allahu xhaleshanu ka ndaluar. Prandaj, për përshkrimet shumë të bukura që jep Allahu xhaleshanu për besimtarët o që kjë për shkrim ku Allahu flet për besimtar të par, për muslimant të par, thot fi bujutin edhin Allahu në turfa, o judh kere fi hesmuhu. Thot në shtëpit që Allahu urdhrojt që të ndërtohen, dhe në të të ngritet zëri dhe të përmendit emri Allahu subhanahu a tal. Në ato, vende në ato shtëpit, dhe më thë në gjamit, madhrojt Allahu Gjereshanu në mëngjes dhe në mbrëmje. Kush e madhrojt Allahu Gjereshanu? Rijanun, burë, burat të cilët nuk i largon nga përmendje Allahut dhe nga falje e namazit as trektia e as shilberja nuk i largon kjo as nga dhënje e zekatit je khafu në johu mën të të kallëbu fihi l'kullubu vël ebësar frigohen nga e ditë në të cilët të rotullohen, të të frigohen të të shtangen shikimet edhe zemrat li jelzjehumullahu ahsane ma amilu për këtë vej për që e kam bë Allahut dhe të ishpëblen në mënir më wa jezidehu min fadlihi, dhe dy shton për i mirësi se ti, Allahu subhanahu wa ta'ala, wa Allahu jerëzuku men jeshe, u bi gajri hisab, Allahu e furnizon kë don, pa logari, pa e vendosatë në hesa, pa e vendosatë në donje, logari, si që logari si njerëzit. Përndaj, këta njerëz, nuk i ka larguar as trektia, as shirberja nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kundrazi, ata, si që thamë, në të në mësona pjesën që e tha më herët e shfryxojnë e shfryxojnë këtë tregti si rrugë për më afitut si mjet për më afituk fitu në fitukna sin Allahu subhanahu wa taala prandaj thotimën ke thiri këta njerëz nuk lejojnë që dhunjaja du, me bukuritë e saj dhe me stolit e saj dhe me knaësitë e saj të largon me fitimin dhe me tregtin të largon nga përmendja e Allahu xhe sheni i largon nga nuk lejon ti largon ti largon nga namazin nga dhënia e zakatit. Edhe vazhdimisht jetojnë me vëdi për atë ditë kur do të ringjallen për Allahu subhanahu wa taala. Atë ditë ku shumë njerëz atë frikohen dhe atë shtangën zemrat e tyra dhe shikimet e tyra edhe vazhdojnë me vepru, pastaj Allahu na funde përmend se Allahu do t'i shpërblen për ato të mira që i kanë bërë në mënyrën më të bukur, dhe do të bukur dhe do t'u shton ngjërsitë e ti Allahu subhanahu wa taala sepse Allahu o shej si tifurnizon pa llogari. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka urdhruar që në jetën materiale tek njerëzit, sikurse në jetën shpirtërore njeriu të mundohet ta vendosni baraspesh, një ekuilibër ku nuk do të jepë përparësi dunjës, edhe gjithashtu nuk do ja, anë të jaha anashkalon nevojat e vet në veten veta në këtë botë, në të njëjtën kohë nuk do të nuk do të jepë përparësi Dëmë të kësaj dunjas para akiretit, përnda Allahu subhanahu wa ta'ala, për neve kërkon që edhe stolit të shihen në jetën tonë. Dëmë të thonë, mos të harojmë këtë pjesë të dunjas, përnda Allahu subhanahu wa ta'ala, ja benja edhe me thotë, hudhu zinët e thot, kumin dhe kulli mezgjit, o bit e ademit, me një stolit tuaja, kur të shkoni që të faleni. Thojnë djetarë, dëmë të veshja që Allahu e ka urdrua që të falen, njerëzit edhe t'i kryen e, obligimin e namazit me këto tesha dhe me këto roba, jonë pies e diçkaj e që e mbulon turpin, në të njëtën kohë kanë mundësi që të janë stoli, që të janë zbukurim, përndaj Allahu Subhanehu e Taala, kërkon që ajo që Allahu na e ka dhonë për mirësive të shihet në trupin ton, përndaj e thot kul men harra me zinët Allahi, leti ehrajja li ibadihi wa tajjibatin minë rizk, thua i ku shoshaj që merë guzimin që ti ndalonë, Ato mirësi që Allahu i ka kriuar, edhe ushqimet e mira që Allahu i ka, me të cina Allahu i ka furnizuar, kul hiel i ledhine, amen u fil hajatit, dunja, khalisaten, jo me l'kijame, thua e këto mirësi, jën të veçanta, jën të caktuara, për ata që kanë besua në këtë bot, në veçantish përblimin, edhe knasin matë madhët a shiojnë, në botën tjetër, këdhe ali kën u fasilu l'ajati, li kaumin, ja, lemun, kështu ne i mështu, rëndisim, i të regojm ajetet për atë po atë njerës që Allah i ka daluar me dituri. Përndaj, rruga islamit është rruga e mesaterisë, rrug e ekwilibrit mes kërkesave dhe nevojave që kanë të boj me këtë botë, gjithashtu edhe me ato angazhime që i kanë synimet për botën pas vdekjes për atë botë ku do të marin shpërblimin besimtarat, gjithashtu edhe të balafacohan me të vërtetën e hidhur të dënimit ata që nuk kanë qenë falenderuas dhe besimtar. Ta e ta pojmë një, shkërputje të shkurtur që një shalë të këthemi me vazhdimin e këti emisioni në pjesën e dytë, pra ndaj uftoj që të nëndyçni edhe në pjesën e dytë e emisionit. Këthemi përsi në emision tonë. Ishim duke folë për që, qështjen e me sataritës islamë. Se si Islami është rruga mesmëse mes dy e, skajeve, mes kaqshmarrive të ndryshme, mes ekstremizmit gjithashtu edhe mes shpërfilljes. Edhe thamse Allahu subhanehu ve teala, për njerëzit nuk kërkon që ai ta privon vetën nga mësitë e kësaj donjaj. I përmendëm ajetet, ndërsa në vazhdim do të përmendim, do të përmendim edhe disa hadithe të pejgamberisë sallallahu alaihi ve salam, ku tregon se si Muhamedi sallallahu alaihi ve salam është interesuar edhe ka shfa që interesim për shokët e ti që të shihet mirësia dhe bukuria dhe pasurie që e peset, posedojnë në jetën e tyre. Për ndaj, është i njohur hadithi që e transmiton Ebu Lahvas, prej babajt e ti, i cili thot, erdi i dërguari Allahu sallahu aleyhu e serem të kune dhe me pa, tharë, me pa mje e cile ishte, do më thonë, me roba të vjetra dhe nuk kishte në të, diçka që tregon se është një anë tesha apo roba të veçanta. Prandaj më pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Hal lakë min mal?" A ke ndonjë pasuri? I thash "Po." Më pyeti pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Çfarë pasurie ke?" I thash, "Nga çdo lloj pasuris kam, kam prej kuajve, kam prej deveve, kam prej argjendit, edhe këtë tomi ka dhënë Allahu subhanahu wa taala." Atë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kujdesu apo angazhohu Çata mirësi që tek Allah Allah që ta ka dhën Allahu xhe'shanu të shihet në jetën tonë, domethënë të shihet në jetën tande gjurmë e beqative që i ke. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi ve salam i ka ka shilluar shokët e tij që Allahu se, se Allahu xhe'shanu dëshiron të sheh gjurmën e beqatin beqatisë ti tek robërit me të cilët i ka funizuar. Amr ibn Shuaib i transmeton prej babait të tij ekipër të gjishit të tij se pejgamberi sallallahu alaihi ve salam ka thënë Kullu wa shrebu, wa të saddeku, hani dhe pini, dhe je pin sada ka, lëmosh, figajri sërfin, do të duke mos e të pruar, wala me khila, duke mos, mos, mos shfaqur me ndje malsim, inë Allahe ta'ala ju hibbu, enjura, e therur niametihi, ala abdihi, Allahu dëshiron, apo do, që të shihet gjurma, e begatis e ti, tek robi ti. Gjithashtu ibn Mesudi, radi Allah, në fu të nësme thonë, se për për La jedhullul gjennete men kene Fi kalbihi midhkalu dherrati min kiber Nuk do të hynë në gjennet Aj njëri i cine zemën ti ka Me ndje malësisa një kokër Thanë do pre shokët e përgambere Sallallahu alaihi vësallem Njëri u ka dëshirë Apo i pëlqenë Që ti ketë robat e bukura Dhe këpusët e bukura Atere përgambere sallallahu alaihi vësallem Tha, Allahu është i bukur Dhe do bukurin, do më thënë Allahu është i bukur Ashtu si konë ti takon madhërisë e tij, prandaj do e ta sheh bukurinë tek ju të, të stolisani me këto. Edhe kjo nuk është mendjemdjesi, sikurse dikush e ka kuptuar se mendjemdjesia është façetë në mënyrën e veshjes apo me rrobat që i ka njeriu, por thot El kibru baturul haqi wa gamtu nnas, mendjemdjesia është ka ku njeriu e refuzon të vërtetën, ase e bëhet qartë. Kjo është ajo mendjemdjesia më e madhe. Kur të bëhet e qartë e vërteta, e ti në vend se ta pranosh, do të thuash se mi e të ta e të dëgjoha dhe i bindem urtit e Allahu Gjereshanhu, ti e me rrugën tjetër edhe i bindesh epshve tuaja, tuaja apo e ndjeve tuaja. Për këtëtot, pejgambes e dhësëm, me ndjema si është refuzimi i haqut në të njëjtë në kohë, me ndjema si është edhe në nëshmimi i njërëse, kur ti e shehve dhe të mbitë të tjerve. Përndaj, islami është një fej e cila ka rritur të bashkonë, nevojat e tr e ka drejtuar shpirtin apo e ka kufizuar me ato kufi dhe me ato rregulla, me ato dispozita që ta rin klasinë këtë bot dhe në botën tjetër. Nuk është vetëm një fe e cila e shikon vetëm aspektin shpirtëror, gjithashtu nuk ka shfe e cila e detyron njeriu që ta mundon trupin e tij me lloj-lloj adhurime të shpikura dhe me lloj-lloj ë privime nga mirësitë e kësaj dhënja, sikur se ndon disa fe, është një fe që ka arritur që duniant ta bën rrug drejt afëratit. Mirësitë e kësaj dhunjas ti shfrytzon njeriu për t'u ofruar pran Allahut subhanahu wa taala vetë bëhet më i devotshëm në veprat që e bën. Pritjes e përsëritur të, të flasim në këtë emision është si vlerë që e ka Islami, si një parim i cili dominon në qytetërimin islamësh, kujdesi për gjininë femërorë. Kjo është më rançisë sot jetojmë në një shekull ndatëse që shpërdorimi i gjinisë femërore është me të vërtetë ka arrit ndaj një në përmasa shumë të mëdha. Edhe prandaj meriton të përmendet se Islami si qytetërim e ka këtë vlerë, këtë kujdes të veçantë për gjininë femërore dhe duke e vendos atë në pozitën e duha, duhur. Islami e ka madhruar çështjen e saj dhe e ka respektuar çështjen e gruas, edhe si nën, edhe si bashkëshortë, edhe si bi, edhe si motër, edhe si pjesë e popullsisë në përgjithësi. Allah, për Allahu në në përgjithësi. Prandaj Allahu subhanehu ve teala kur flet për gruan si nën, e do të thonë kur e vendos në pozicion e prindërve, e vendos obligimin e tyre min e her, më një her pas obligimin te Allahu subhanehu ve teala. Do të thonë obligimin par, e parë të tyre të parë i kemi te Allahu subhanehu ve teala dhe më një her pas Allahut vjen obligimi ndaj prindërve ku Më merr anë si është nëna, sikurse e keni atitur në shumë shumë herë adithin kur flet për për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam flet për kush e meriton më së shumti bamirsinë tonë. Prandaj Allahu na thotë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu ta illa iyyah". Ne Zoti juaj gjykoi dhe vendosi që të mos e adhuroni tikën tjetër për Allahu subhanahu wa taala. "Wa bil walidin ihsanan". Gjithashtu Allahu caktoi që të silleni mirë me bamirsinë ndaj prindërve pas taj vazhdojnë edhe të regonë se si duhet të manifestohet kjo pa mirësi, i ma je blugan në indekel, kibera, e haduhuma, e ukilahuma, nëse njëri prindra, po të dytë, të këty e arin, preqerin, felate kullehuma uffin, atër e mos e shqipto, qofte dhe këtë e fjalë, me thonë uff, jo që të shfaqish, ndonjë një mënirë tjetër të mos binde dhe mos respektimin, vetëm kjo fjalë, mi aftonë të fitosh mëkat, u alaten herhuma وكل لهما قولا كريما ده dyret dyretu me fjal temira prandaj allah subhanahu wa taala e ka vendos ne pozicion te lart gruan si nen edhe e ka vendos ne nen emërtimin e prinderve te cilat e kan ndaj te cilat kemi obligim shum te madh madje nuk na lejohet edhe me shpreh moskracin ton me ndonje urdhë qe e kan ata kjo me me siguri e dim se këtu ku fizohen urdrat e Allahu subhanehu edhe ndaleset e Allahu Gjeshanu dhe nëna me gjithë dashurin që e kemi ndajsaj me gjithë respektin që e kemi ndajsaj nuk edhe me gjithë sjedin e mirë që duhet oblikë, me të më tonë si detyrim të shfaqim ndajsaj nuk duhet të respektojmë në ato qështje ku ajo në urdon në diqka që Allahu Gjeshanu e ka ndaluar me gjithë atë ne e duham dhe e respektojmë edhe E kemi obligim në çdo situatë kemi sërdje të mirë ndaj saj. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala, urdhri i ti Tij është primar, kufitë e Tij janë primare, ndërsa urdhrat, edhe kufit, edhe detyrimet që mëciona obligojnë pritëriton janë ditson. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për jinin femrorë, thotë: "Wa la hunna mislu allati 'alayhin nabil ma'ruf." Grat jinin femrorë i ka edhe obligimet e njëjta sikur se edhe të drejtet e njëta. Volehune dhe në kanë të drejtet të barabarta që përkasin me obligimet e tyre. Bilma arruf me atë që Allahu Gjereshanu e ka cektuar me shiriat gjithashtu edhe me e të parasysh në disa qështi edhe rethi edhe vendi ku jeton ajo kër ka të bëjmë me martesën edhe me atë obligime që i ka buri dhe i gruas. Volehë rrijali alejhin në dërëgjë, ndërsa Burrat janë një shkallë mbi ta për shkak të obligimeve më të më të mëdha dhe për shkak të disa veçorive me të cilin Allahu i ka veçuar edhe ju ka dhënë disa fuqi dhe disa të drejta më të mëdha se sa gjinisë femërore. Duke komentuar këtë ajet, komentuesit e kanë thënë Allahu subhanahu wa taala na tregon se edhe meshkujt edhe femrat janë të barabarta para Allahu subhanahu wa taala edhe gjinje e mashkullore, edhe gjinje e femrore, du të angazhohen, të izbatojnë obligimet e tyre dhe Allahu Subhanehu etala, edhe pastaj e kanë të drejten që të marrën shpërblimin që e ka premtu Allahu Subhanehu etala, pa bërë daldive me s'tyre. Ne kemi, ne të kaluarën, kemi qasje dhe qëndrime fetalat të disa religioneve, ku gruaja, e, dhe më tonë, caktoha, si ku ndihme, si kryesor i dialit. Dhe sa në islam nuk është ashtu nuk ka ajo ndonje fajt të trashiguar, por për kundrazi, ajo është e barabart në, në ato që ështje ku ajo ka të drejt të kryen obligimit e Allahu subhanu ka të drejt të tizbatojnë do më tonë, është edhe tiruar me i bo obligime dhe Allahu gjeshanu, është obliguar të largohet nga ndaleset e Allahu gjeshanu dhe në të njëtën kohë ka të drejt të e, pret knatsin e Allahu subhanu dhe të kërkon Gjenetin e Allahu subhanë në huetare. Përndaj, ata janë të barabartë në, në aspektin e shpërblimit të cili i pretë. Gjithashtu si që në barabartë, në obligime që i ken, ka nda Allahu Gjereshanu me disa dalime, që i ka në dispozita për gjinirë mashkullore dhe femrore, ata janë të barabartë në këtë aspekt, në aspektin e obligime, në aspektin e shpërblimit të veprës e tyre që Allahu Gjereshanu a ka prentuar atyre që bëjnë veprat e mire. Përndër, Allahu Gjereshanu thot, men amile salihan, min dhekerin e unë tha, wa hua muëminun, kush bon një vej për të mirë, qovë nga gjinia mashkullore, apo nga gjinia femrore, duke qenë besimtar, fele nuhi jennehu hajaten tajibë. Allahu thot, do t'ja mundësoj ma ti një jetë të mirë në këtë bërë. Dëmë thonë, Allahu Subhanahu Atala, përshka këtë vej për të mirë që e kam bërë. Uh, duke qenë besimtarë, qofshin nga gjinia mashkullora, apo nga gjinia femrore, Allahu do t'i jep jetë të mirë në këtë botë, u alënerdzjenënë hum, agjërë hum, bi ehseni, ma, kanu, ja amelun, do t'i ashë problem mundin e tyre në botën tjetër në mënin më të mirë, më mirë se sa e kanë vepruar për shka këta asaj, ati angazhimit apo asaj vepre që e kanë bërë në këtë, në katabot gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wa salam i ka porositur musliman çete kan kujdes prandaj në tubimin më të madh që e ka pas ndonjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wa salam nahajil namtumiris pejgamberi sallallahu alaihi wa salam në mes të porosive që janë shumë rëndësishme për umetin për ardhmërinë e umetit pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wa salam kaqjen e porosia ka e kujdesit edhe domethën kujdesi të veçantë ndaj femrës dhe i gruas, të të pejkamberës Allahu Aleyhu Aselam, fëtë të kullahë fin njësa, keni frikë, keni drojë, Allahu Subhanehu Ata'la, edhe veçan ti në, në raportin tuaj dhe i grave, fëjnë në këmë e khastumuhun në biemanillah, sa ta i keni marë, nën në për kujdesjen tuaj edhe i keni emanet për Allahu subhanahu wa taala dhe ata janë bërë bir të lejuara për ju me urdhin Allahu subhanahu wa taala prandaj keni kujdes edhe në një rivajtut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë usikum binisae khaira ju prosis me si edhe të mirë dhej, dhe themir ndaj ndaj grave pa nuk është një këshillim apo një këshillë drejt për së drejtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një çështje e cila shumë arandësi mbi të cilën ndërtohet edhe një ardhmëri mbi të cilën ndërtohet edhe gjenerata e arshme sepse raporti i mirë familial dhe eh, respektimi i kufive dhe porosive të Allahut xhesha nën brenda familjes do të rezultojnë edhe me një pasardhës të mirë me nenin Allahu subhanahu wa taala nëse këtu nuk e kemi këtë drejtësi atërë ndoshtë Allahu subhanahu a ta do të nësëpërvan me pasardës të cilët në të njëtën mëri do të sidhen edhe ndajneve. Përndaj, ju e dini se para se të vjen drita e islamit, para se të vjen shpaldja Allahut në tokën e arabve, ata i konsideronin krijese në femrave apo femrat si krijese si diçka më pak e vleshme sa meshkujtë. Por Allahu subhanahu a ta le ardhë edhe pejnëberis Allahu a.s. e salem e largoj këtë ndjenjë edhe i përgëzoj ata njerës të cilët së provohan me vajza edhe kujdesen për edukimin e tyre edhe i do më thonë mundohan që ti drejton e rrugën e dhejt i përgëzojn me gjënet përgëzion me gjënet përgëmberit Allahu aleyhi vësallam përndaj është i njohur hadithi përgëmberit aleyhi sëratu aleyhi sëratu aleyhi sëlami cilë, në cilët thotë menubitulli e bishejin minhadih kun në lehu, hijabë, minë nërë, kusë provohet? Me këto vajzë, se këto e në sprovë. Edukimi i tyre, me të vërtet, është një engajzhim, i cilin nga besintari kërkon durim, e edhe përqendrim. Tëtë kusë provohet, edhe duron, këto vajzë ati bëhen per, ati bëhen mbrojtje nga zjari i gjëhenemit. Gjithashtu, edhe pejnëmbejës Allahu Aleyhi Vesellem, përveç që e ka posë, Legjërat e hutëve e tij publike ku kanë pas mundësi të marrin pjesë të gratë e ka caktuar një ditë për të për të liruar grave. Kjo është tregon një interes të veçantë, një angazhim të veçantë te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem për çështjen e gruas. Domthon ka ndal kohë nga koha e tij shumë e shtrenjtë e mbushur me obligime që tu drejtohet edhe grave. Prandaj Imam Buhariu e thek ka ta në kapitullin edituris. e diturisë. Edhe thot, do të thonë se parashtron titullin sikur dilem a lejohet që të caktohet një ditë për gratë që edhe ato të mësojnë fen e Allahut, edhe e përgjigjen këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku është një përgjigje e prerë se jo që duhet por edhe ndoshta është edhe imperativ që të caktohet një ditë për gratë që rata të mësoj ato ato të mësojnë nga uh, dituria e Allahu xhe shenhu data profitojn. Këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa erdhin grat tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i than galebana alayka alrijal. Domethën burrat e marrin hisën më të madhe prej teoj jo dërgoj Allahut. Domethën vazhdimisht ato fitojnë. Faja lana yawman min nafsiki. Atëra na e thaktonë një ditë ku do të jetë ditë e veçantë për grat. Fa'ada hunna yawman lakihunna. A do ju premtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe u takoj u takuam me grat edhe i këshilloj edhe i urdhroj dhe i ndaloj edhe e dha një porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka është porosi që ka të bëj me angazhimin e gruas se angazhimi i gruas në familje është ajo për të cilën pritet shpërbimi i Allahut madje edhe nëse rezulton edhe me humbje të familjes thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma min kunna imra'atun zotë grua nga ju e cila do të në front do të na vë ato as provon me vdekjen e tre fëmijëve këto tre familje do të bëhen përta mbrojtje nga zjarrë i xhehenemit atëu çunje grua tha edhe dy atëra tha pejgamberi sallallahu aleihi ve selam edhe dy do të thonë se ndonjë grua së provon me vdekjen e tre fëmijëve të saj ose me dy apo pejgamberi e ka përgëzuar se këta fëmijë do të janë mbrojtja mbrojtja e saj nga zjarrë i xhehenemit gjithashtu pejgamberi sallallahu aleihi ve selam me gjithë angazhimin e vet që e ka pasë. Gjdoher ka qenë i hapur edhe në komunikim. Ma dhje kur vjen një grua, plak, i thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, ulu ku duash në qfar do rrug të medines ullet të ullet me ty për me ndigjuar. Kjo është, dhe më thonë, një mësim për besimtara që nuk duhet i anashkallem, nuk duhet i harojmë. Obligimet tona që i kemi daj gjinisë femrore. Dhe mos të habitem e pse, Domtha son sot kemi ndoshta shumë devijime dhe largime nga rruga e drejtë në aspektin e edukimit të fëmijëve, ku nuk jemi angazhuar maksimalisht për edukimin e grave, se ata janë edukuesi drejtpërdrejt-pse-drejt. Si Burri është është është sa është në shtëpi, e ka angazhimin e tij jashtë shtëpisë, por ajo që ka, do të thonë që, kalon fëmit, që i kalon kohën më tepër me familjen, që e edukon, që i drejton, që i këshillon është gruaja prandaj duhet edhe këtë ta kemi parasysh edhe mos ta anashkalojmë obligimin ton. Prandaj në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi ve salam e, e ka përkujtuar, domethënë ju ka kujtuar një grua zezake që nuk ka qenë ndoshta shumë diçka me famë në mesin e muslimanëve, nuk ka qenë diçka ndonjë element i rëndësishëm i jetës shoqërore, po megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi ve salam kur shati së dhitsa nuk është në mesin, duke nuk është duke e pastruar xhamin, i pyet shoktëvet ku është ai gruaja Ata i thonë sa jo kishtë të ndru jetë, edhe se kishin vërosë, vëros, natën, atëre për nga mbejë sëllohu a.s. i qërtonë, dhëtë hella adhen të muni, pëse nuk më të regua që edhe une të marë pjesë në gjënazën, e saj, pas ta i ka kërkuar që të regua të vendi ku është vërosur kjo, vërosur kjo grua, që ti e ja falë namazin dhe shkonja dhe e falë për nga mbejë sëllohu a.s. kjo është, do të thonë anë angazhimi i veçantë që më bon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem për këtë grua e cila ndoshta nuk ka bërë ndonjë çështje shumë të madhe, por angazhimi i saj ka qenë lidhur me xhamin, me vendin ku adurohet Allahu xha, me vendin ku njerëzit i ndërtohen Allahut, prandaj edhe ka ushtu edhe ka shku dhe ka fal namazin. Gjithashtojsh i njohu rastin i pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem kur flet për një grua quhet Safaul Hadej thot një grua ashtu e ka pasen për shkakt të ndryshimi të lëkurës, në gjyrës të lëkurës që e ka pasë në fityr. Kjo grua ka vendos, edhe pse i ka ordo oferta që të martot, që të ngelët, të, të ngelët edhe të kujdeset përjetimet që i ka mbet. Përndojt, thot pe i ka mberi Salvahu Aleyhi Vesanem, unë edhe gruaja, edhe pas të komentuosit, e hadith të regojnë se kush ka qenë kjo grua, do të jemi shumë afër në gjenet. P kjo është grua e që e kishtë të humë burin e saj, edhe i ka ardhë mundësia që të martohat me një bur tjetër, i cili është i pasur, edhe i cili është, në me thonë, i bukur, por e ka refuzuar duke i ka luar kohën, me jetime që i ka ngellna nga martesa e parë. Dhe, në me thonë, ka vazhduqet të kujdeset për këta fëmijë dhe sa të rritën ose dhe sa të vdesin. Pandaj, kjo është një përgëzim shumë i madhë, që Rreth drejtimi të angazhimit të gruas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur gruaja eprimon vetën nga një jetë martësore e rre, vetëm për ngël me ytimet e saj, tregon se sa shpëlim të madh ka përgatitur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj thuhet në një rivajcë si, të transmeton Ibn Hajere në komentimin e Buhariut se do të hapet dera e drejtë do të hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asot gratë që janë afër me dhe do të, të hyn në xhenet një grua e cila i ka këtë përshkrim se është kujdesur për jetimet që ka ngell të ajo pas dekjes e burit edhe e ka kaluar kohën jetën e saj në përkushtim dhe tyre. Për të, Allahu Subhanahu Wa Ta Ta'ala, angazhimin e gruas e ka vlerësuar edhe për të e ka dhonë këtë shpërblim madhështor që e dëgjuam. Për të, pozitë e gruas është një pozitë e veçant në islam, për të islami ka kamendosur rregullat dispozitat që janë të veçanta me se i afrohet Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu e ka vendosur rregulla që e ja lehtësojnë jetën e saj, që i mundsojnë një jetë fisnike, një jetë ku ajo është e respektuar e nderuar e vendosur në pozitën e duhar, duhur, duhu nuk ngarkohet me obligime që nuk janë pjesë e natyrës së saj, dhe në të njëjtën një kohë ndihmohet vazhdimisht duke u edukuar dhe duke u nxitur edhe në veprat e mira për të arritur deri tek jeta e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Me ka që ne pojë përfundojmë këtë emision duke e lutë Allahun subhanehu e tala, që të në jebë kuptim të thellë të fesë, që të në pajisë dhe furnizon me vejpra të mire, me të sendë dhe të, të përfitojmë kërnatësinë Allahut Gjereshanu, gjithashtu Allahun e lusim që të mëshironë dhe të abonë përfundimin tonë më të milë në gjenetet Allahut subhanehu e tala. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa bereket.